Hatodik fejezet. Közben az óceán mélyén. Közben az óceán mélyén, de nem nagyon messze hibban cigettől, egy igazi tengeri sárkány, erről véráncos beszélt, aludt a tengerfenéken. Leírhatatlanul nagy volt.